Masszírozta jobbjával a nyak Ez elég gyakori panasz szokott lenni mi nálunk, ezúttal talán tényleg segíthetek. Hála az égnek! Na azért még ne hogy Paulusz testvér, villantott felém egy részeg vigyort. Még nem találtam semmit. Újjával lassan végigböngészte az egyik polc tartalmát, lassan elidőzve minden egyes tégennél és cserépedénynél, alig hallhatóan mormolva az orra alatt. Valószínűleg egykori tanítómesterének szavait próbálta felidézni. Néha levet valamit, beleszagolt, majd visszarakta. Máskor az újját mártotta valami érdekes színű kenőcsbe. Ilyenkor azt szagolta meg. Elfintorodott, majd kopott ruhájába törülközött. Ike! Azaz! Kiáltott fel, nem sokára izgatottan. Ez lesz az a fű, megtaláltam! Biztos vagy benne.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 – Ja, já, Már fogom, megvan! kiáltotta, és miközben győzedelmesen lerántotta a tárolóedényt, egy másikat sikerült vele levernie. Alig tudtam félreugrani, az edény majdnem a fejem bubján tört össze. Végül a koszos kőpadon robbant egészen kicsi darabokra, és a benne tárolt kellemetlen szagú fűszer szalaszétszóródott a műhelyben. Talán jobb lett volna, ha odaengedsz, és.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 Ahogy a kezembe vettem, egy ideig csak néma döbbenettel néztem. Egy gyűrű volt. Nem baj, sem tudom, hogy mi lehetett benne, nevetett Fülöp, aki még mindig nem vette észre, mit találtam. Felálltam, és az orra alányomtam a kis ékszert, hát ha végre megakad rajta a szemet. A nevetését, mintha hirtelen elvágták volna, döbbentem meredt a gyűrűre, majd rám, aztán ismét a gyűrűn állapodott meg a tekintetre. Hát, – hát, hát, hát hogy a került ide? – hebegte. Éppen ezt akartam kérdezni, Fülöp testvér. Mondtam szigorúan, őszinte, dűvel a hangomban. – Vajon hogy került ide?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 Szólt utána remegő hangon. Erre még szükséged lehet? Fogott egy maréknyi füvet, és egy kis bőrszütőbe szórva átnyújtotta nekem. Szórd jókor a csuporba, önts rá forró, de nem lobogó vizet, és imádkozd el ötször a Páter Rostert, mielőtt az utolsó cseppig megint lát, mondta gyorsan, a szemembe sem nézve. Remélem, elmúlik tőle a fejfájásod. Elvettem tőle a szügyőt, és köszönés nélkül sietős léptekkel távoztam a konyha irányába. Eszembe ütött a gondolat. Ha valóban fülöp az, akinek a lelkét gyilkosság terhényomja, és most valamiféle mérgező fűvel próbál elhallgattatni, úgy nincs semmi félni való